37. Kedden a jubileum csúcspontján milliók nézték, ahogy a palotából a templomba megy. Egy különleges háladó Isten tiszteletre. Nagyapával egy aranyból készült kocsiban utazott, minden négyzetcentimétere csillogó arany volt. Aranyajtók, aranykerekek, aranytető, és mindennek a tetején egy aranykorona, amelyet három izzó, aranyból öntött angyal tartott magasban. A kocsit 13 évvel az amerikai forradalom előtt építették, és még mindig úgy futott, mintha új lenne. Miközben a kocsi vele és nagyapával száguldott az utcákon, valahol a távolban egy hatalmas kórus énekelte a koronázási himnusz. Örvenjetek, örvenjetek, megcsináltuk, megcsináltuk. Még a legmogorvább antimonarchistának is liba a testük. Aznap volt egy ebéd, azt hiszem, és egy vacsora, de az egész egy kicsit antiklimatikusnak tűnt. A főeseményre mindenki elismerte, előző este került sor a Buckingham palota előtti kertben, a század legnagyobb zenei előadóinak előadására. Paul McCartney énekelte a Herr Brian May a tetőn a Good Save the Queen-t játszotta. Milyen csodálatos, mondták sokan. És milyen csodás, hogy a nagy olyan menő, olyan modern, hogy megengedte, sőt élvezte ezt a könnyed rokkot. Közvetlenül mögötte ülve nem tudtam nem ugyanerre gondolni. Látva, ahogy a lábát kopogtatja és ütemesen ringatózik a zenére, legszívesebben megöleltem volna, persze nem tettem, szóba sem jöhetett. Soha nem tettem, és nem tudtam elképzelni olyan körülményt, amely megengedne egy ilyen cselekedetet. Volt egy híres történet arról, hogy anyu egyszer megpróbálta megölelni a Nagyit. Ha lehet hinni a szemtanuknak, ez valójában inkább egy lökés volt, mint ölelés. Nagyi kitért, hogy elkerülje az érintkezést, és az egész dolog nagyon kínosan végződött, elkerekedett szemekkel és sűrű bocsánatkérésekkel. Valahányszor megpróbáltam elképzelni a jelenetet, mindig egy meghiúsult zsebtolvajlásra, vagy egy rögbi ütközésre emlékeztetett. Azon tűnődtem, miközben néztem, ahogy a nagyi Brian mére ropja, vajon apa megpróbálta-e valaha megölelni őt? Valószínűleg nem. Amikor öt-hat éves volt apu, nagyi elhagyta őt, elment egy több hónapos királyi körútra, és amikor visszatért, csupán egy határozott készfogással köszöntötte. Ez talán több volt, mint amit apu nagyapától valaha is kapott. Nagyapa ugyanis annyira távolságtartó volt, annyira lefoglalta az utazás és a munka, hogy életének első néhány évében alig látta apát. A hosszúra nyúlt koncert alatt kezdtem fáradtnak érezni magam. Fájt a fejem a hangos zenétől és az elmúlt hetek stresszétől. Nagyja azonban nem mutatta az enyhülés jeleit. Még mindig erős volt, még mindig kopogott és ringatózott a zeneű temére. Hirtelen közelebbről megnéztem, észrevettem valamit a fülében. Valami aranyat? Arany, mint az aranyhintó, arany, mint az aranyangyalok. Előre hajoltam, talán nem egészen arany. Nem, talán inkább sárga volt. Igen, sárga füldogó. Az ölembe néztem és elmosolyodtam. Amikor újra felemeltem a fejem, örömmel figyeltem, ahogy nagyi továbbra is ütemet ver a zenére, amit nem is hallott, vagy olyan zenére, amit ügyesen és finoman talált meg, távolságtartóan. És akkor jobban, mint valaha, tényleg meg akartam ölelni a nagyit.